Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Vad är det som triggar vår fascination för det okända? Ju längre bort, desto större nyfikenhet tycks det väcka. Och ju mindre vi vet, desto livligare blir vår fantasi. Att vi befinner oss där vi är nu är ju ett resultat av våra föregångares upptäckariver- och vi fortsätter att skicka ut farkoster i rymden för att utforska platser vi aldrig kommer att få se med egna ögon. I slutet på 50-talet fick människor för första gången stilla sin undran om vad som egentligen dolde sig på månens baksida. Den sovjetiska rymdsonden Lunik tog de första suddiga bilderna av den del av månen som för alltid kommer att vara vänd ifrån oss. Sedan dess har efterföljarna Voyager 1 och 2 passerat de yttre planeterna i vårt solsystem Uranus och Neptunus och fortsätter sin resa flera miljarder kilometer härifrån. Tänk om samma nyfikenhet skulle riktas åt betydligt närmare håll, om vi skulle visa samma intresse för de som befinner sig på våra samhällens bakgårdar. Rymdsonden LONIC inspirerade inte bara till fler rymdfärder. Den gav också namn åt några av vår närmaste omgivnings mest avlägsna platser. Det är målet för dagens resa. Välkomna till Konflikt! Yeah! Utan jobb och utbildning, fräkta från sina hem, vad ska bryta sekelång diskriminering av romer? Följ med till de minst önskade på Europas bakgårdar i Serbien och Slovakien. Och till Budapests sjudande marknad för driftiga entreprenörer med projekt för romer som affärsidé. Om EU som ger hopp om en bättre framtid eller förbannelse till fortsatt utanförskap. 2004 var den stora östutvidgningens år i EU. Inför förhandlingarna hade de nya medlemsländerna pressats att förbättra situationen för romerna. Det var Slovakien, Tjeckien, Ungern och några år senare också Bulgarien och Rumänien. EUs rättighetskatalog är diger och stödprogrammen omfattande. Men nio år har gått och rapporter om romernas situation i Östeuropa är sällan upplyftande läsning. I vintras kom tusentals romer till de västra delarna av Europa för att tigga eller dra sig fram på de jobb som erbjöds. I Stockholm antogs tiggarna tillhöra kriminella ligor. Sen skrev Dagens Nyheter om dem och de var inte kriminella, bara extremt fattiga. Så vad händer inom EUs gränser och vad väntar de tusentals romer som finns på Balkan och söker asyl bland annat i Sverige? Vi börjar vår resa i Budapest som blivit ett centrum för fördelning av EU-miljarder till olika stödprojekt. Theresia Boulevarden i Budapest, Paradgatan som också är adressen för en av de centrala organisationerna som verkar för romers mänskliga rättigheter. Hello. I'm going to the Decade for Roma Inclusion. For. Fortsättning. Tack. MR-organisationer brukar inte vara bortskämda med stiliga miljöer. Men här tar portvakten emot i en mäktig marmorentré. Och musiken ackompanjerar hela vägen upp till fjärde våningen. I have a Roma Education Fund. I think you're looking for... A decade. That's right. so many Roma yeah, yeah. Roma ja, innan jag kommer fram till Decade of Roma Inclusion passerar jag också Romska utbildningsfonden och Roma Versitas, en organisation som främjar romers universitetsstudier. Men nu är det Alexandra Boyagieva som väntar på decenniesekretariatet som det förenklat kallas. Alexander nice to meet you. Nice to meet you. Just Let me i USA uppkopplad via Skype väntar också hennes chef Robert Kurschen som Just bekräftar att jag har kommit helt rätt om jag är intresserad av romers rättigheter. Roma... Robert Kuschen, chef för Decade of Roma Inclusion en paraplyorganisation som samordnar och sätter igång aktiviteter för att främja romers inkludering i samhället. Här representeras regeringarna i länder med stora romska minoriteter. Här medverkar en lång rad internationella organisationer, Världsbanken, FN, WHO, Europarådet. Och här ingår också romska intresseorganisationer. Alla förenade i åtagandet att under decenniet 2005-2015 bryta sekler av segregering av romer. Men innan vi hör hur det ska gå till tar vi tåget drygt tre timmar norrut och hamnar i Košice, Slovakiens näst största stad som har utnämnts till en av 2013 års europeiska kulturhuvudstäder. I den gråkalla senvintern märker man som tillfällig besökare inte mycket av de kulturella aktiviteterna. Mer än någon enstaka gatumusikant. Men nu till påskhelgen hoppas arrangörerna att besökarna ska börja hitta hit i större skaror. And uh, of course after the Easter we are expecting more and more visitors also because of the weather and because of the cherry season starting. Ivana Takarsova, PR-ansvarig, är full av tillförsikt. Men varför just Korsitz? Ja, här försöker man återskapa den mångkulturella glansen från förra seklet när slovaker, tyskar, polacker, ungrare, judar och romer levde sida vid sida. En tid som efter andra världskriget ersattes av snabb industrialisering och betongbebyggelse. Just involveringen av marginaliserade människor i stans ytterområden Olika sociala och religiösa grupper och etniska minoriteter som det beskrivs i programmet, det var vad som avgjorde till Korsitses fördel i valet av årets kulturhuvudstäder. It, it might be it, it isn't really det kan bli farligt, men nej, det är inte så farligt försäkrar tolken Roman Gaidors på väg mot det yttersta av Korsitses randområden, Lunikjevet. Den nionde månaden. Dubbla lås och gallergrind innan vi släpps in på förskolan där Anna Krepachova är föreståndare sedan 16 år. 123 barn mellan 3 och 7 år har plats på förskolan. För dem kan vistelsen här innebära skillnaden mellan ett liv dömt till fattigdom och utanförskap. –och möjligheten att bryta den onda cirkeln de föds in i. Vi visar att det går att utbilda romska barn om man bara engagerar sig, berättar Anna Klepatova. Många inom majoritetsbefolkningen tror att de här barnen är obildbara– men när de ser att vi vinner teckningstävlingar, inte bara här i stan och runt om i Slovakien, utan internationellt också, då blir de avundsjuka, berättar Anna Kleppar trovas Stolt. Det är vilostund på förskolan. Hemma får de ingen lugn och ro så de måste få sova här viskar Anna Klepatova medan hon ivrigt visar upp teckningar som barnen har fått utmärkelser för i Warszawa, Barcelona och Mexiko. Tyst och stilla ligger barnen i sina sängar uppställda i prydliga rader. Några tittar undrande medan föreståndaren förklarar vilken resa de har gjort sedan de började här. Många saknade de mest grundläggande förmågor att uttrycka sig, lyssna, samarbeta och koncentrera sig. No, våra barn har betydligt bättre chans att klara sig genom skolan än deras jämnåriga kamrater där ute, säger Anna Klepachova, när vi ser ut genom fönstret som försätts med både galler och nät efter alla de gånger rutorna slagit sönder. Det är skrattretande, fortsätter hon. Ibland är våra barn inte ens välkomna i skolan. Ibland hör rektorer av sig och undrar om vi kan tipsa om barn som belönats med utmärkelser. Utanför en ombonade förskolan möter en helt annan värld. Det ser ut som om ett krig farit fram bland längorna av sotiga sexvåningshus. Allt som går att banka, bryta eller bända loss är borta. Sålt till skroten för några euro eller uppeldat för att hålla värmen sedan elen stängdes av. Området byggdes för 2 invånare, men nu bor här det dubbla, kanske tredubbla. Ingen vet riktigt hur många som lever i de trasiga betongskeletten utan el, vatten och värme. Plötsligt tätnar luften av skarpa limångor. Slovakien är kaputt, sluddrar en ung kille som nett och jämt håller sig upprätt. Nej, det är kaputt. Utan att vi märker av det har ett helt gäng samlats runt om oss. Sen vi gick med i EU har allt bara blivit sämre, säger de. Vi kan inte söka asyl utomlands, och pengar som skulle gå till projekt här, de försvinner på vägen. Egen european då, hej! Hej! Vart ska vi ta vägen när de river nästa hus, undrar en annan kille. Han heter Jean-Claude och bjuder med oss till lägenheten där han bor. Vi snubblar in i en kolmörk hall, luften kompakt av fukt, svett och stickande rök. I köket släpper plasten för fönstret bara in lite ljus och så småningom vänjer sig ögonen vid skumrasket. Det brinner i en liten kamin som ger värme och tjänar som spis när gasen tagit slut. Slovakien är dåligt. Barnen fryser. Vi har inget vatten, ingen el. Kristina bor här sedan husen var nya för 30 år sedan. Hon lever med sina barn, svärsöner, svärdöttrar och barnbarn i alla åldrar. Elva vuxna och 10 barn i fyra små rum. Dottern Lucia har inte fyllt 18 och har redan två egna barn. Ingen här har något jobb. Huset ska rivas och vi måste vara ute sista mars, berättar Kristina. Vart ska vi ta vägen? Det finns ingen framtid i Slovakien för oss, säger hon. Vi lämnar Kristina och stöter ihop med en äldre kvinna som bor högst upp i huset. Hon bär på en tung hink vatten och har fem trappor kvar att gå. Där hissen en gång fanns är nu ett tomt schakt fyllt av avfall. Sen november har ingen hämtat några sopor här i området. Några småkillar ansluter medan vi väntar på en taxi. Nej! Där åkte taxin i full fart. Så småningom kommer bilen tillbaka för att ta oss från Lonic Nio. Ett eget litet universum utan förbindelse med resten av stan. Några kulturhuvudstadsturister lär knappast hitta hit- dit inte ens taxichauffören vill köra. Jag tänker på mötena i Budapest. Alla organisationer, alla människor som jobbar för romers rättigheter- romers inkludering- varje är det måsta de kommit. And many people agree that the principal feature that the decade is providing that is unique and is not seen in any other initiative is that it has focus on Roma inclusion. Vårt unika fokus. Allt vi gör syftar till att romer ska vara en del av samhället säger Alexandra Bojagieva, vi sekretariatet för Decade of Roma Inclusion. Det är vår största bedrift så här långt när decenniet rinner mot sitt slut 2015. Mer specifika uppgifter har utbildningsfonden Roma Education Fund i kontoret bredvid utbildningsfondens åtagande är att minska kunskapsklyftorna mellan missgynnade romer och majoritetsbarnen förklarar Silvia Pallagi men en lång rad undersökningar av romers villkor de senaste åren visar en tydlig trend. Trots alla pengar från EU och andra håll, trots mängden av organisationer med ambitiösa projekt, trots välformulerade strategier så blir det sämre. Ett par kvarter bort på Europeiska centret för romers rättigheter jobbar Andrea Kollack med de länder som vill in i EU- Frågorna där finns det fortfarande hopp anser hon. And I think organizations at the local level both in Macedonia and Serbia, they do realize that this is the momentum where if anything has to be done it will be done during this uh, pre-accession period. I think luckily for both countries it will last for some times. Nu är tiden att utöva påtryckningar med EU:s kriterier för medlemskap i ryggen och EU:s institutioner som påtryckare. Sen när ett land väl är inne, då släpper trycket på regeringen, då är det för sent, menar Andrea Kollak, jurist och själv Serb, som välkomnar en lång period av förhandlingar innan Serbien och Makedonien släpps in som fullvärdiga medlemmar. Så hur kunde romernas villkor förbättras i länder som Ungern och Slovakien under tiden som de var på väg in i EU? Inte alls, hävdar Kristina Magdolenova, chef för nyhetsbyrån Roma Media Center i Korsvice. Istället för att minska segregationen genom EU-inträdet så ökade den, hävdar Kristina Magdolenova. Under tiden som Slovakien och dess grannländer förhandlade om medlemskap sattes en mängd projekt igång som i praktiken skilde romer från icke-romer. Projekt som syftade till att stödja romska barn i skolan resulterade i särskilda romklasser och befäste segregeringen, nämner hon som exempel. Inträdet i EU har helt enkelt varit en katastrof för romerna här, hävdar hon. And it was like Segregationen har också förstärkts på andra områden, boendet, hälsovård. Alla pengar från EU för välmänta projekt skapade mer problem än de löste och nu slår det tillbaka, hävdar Kristina Magdolenova. Det har skapats en massa pappersprodukter, men ingen verklig förändring. Och allt det här har snarare förstärkt bilden av romer som svaga och oförmögna att ta hand om sig själva säger hon. Vi har a lot många strategier, a lot av strategis, a lot av national advocacy projects, but nothing really As Vi betraktar inte romer som jämnbördiga partners, säger Kristina Magdolenova och ger sin sammanfattning av vad EU har inneburit för romers ökade inkludering i samhället. Det mål som organisationerna med säte i Budapest strävar mot. Det är framförallt de som har tjänat på detta, driftiga projektledare och företagsamma byråkrater som vet hur man kommer åt pengarna i de stora stödfonderna. Om de bara får redskapen, tillgång till information och möjlighet att försörja sig, då är romer precis som alla andra fullt kapabla att ta hand om sig själva, att förändra sina liv och bli en del av samhället. They are able to change their life. They can be part of society. They don't need nobody who will take care about them because they are able to be uh, integrated in the society. But because of Uh, all this project, this excess of European Union, is um, uh, accepting Roma only as uh, stupid people, you know, as, as people who have to be manipulated. Uh, they they uh, gave to Roma people uh, to these businessmen uh, in their hands as a toys. Romerna har blivit till leksaker för entreprenörer i romfrågor, säger Kristina Magdalenova vid Roma Media Center, Där hon själv bidrar till att sprida information till romer och om romer i slovakisk tv och radio. En annan expert på internationella romska frågor är du Miranda Wolos Ranta på Finska UD. Romerna är inte delaktiga, berättade flera av dem jag intervjuade i reportaget. Varför är det så? Det är en svår fråga, men det har ett långsiktigt historiskt perspektiv egentligen. För att romerna har ju varit i Europa ungefär ett tusen år nu. Och av detta tid så fortfarande idag så är majoriteten av Europas romer utanförstående. De är utanför samhället och de har inte intagits eller integrerats till någon av samhällena på riktigt. Vi har lite bättre låt oss säga, situation här i nordiska länderna för vår välfärd, skull och dess strukturer. Men eh, om vi tänker på delaktighet så är vi fortfarande romer långt ifrån att vara delaktiga i samhällena i Europa. Men hur kan och, det vara så i dagens Europa? Är det bara lång historia, traditioner? Ja, i historien så har man alltså med lagar och eh, direktioner som man kungliga och eh, makthållarna har haft eh, menat att ge medvetenhet, medvetenhet och till majoriteten att Romerna är inte likvärdiga. De tillhör inte till våra demokratiska samhällen. De är uteförstående. De är inte våra grannar. Inte jämställda medborgare heller. Så att ändra den här attityden i Europa om vi tänker på integrationen och delaktighet så tycker jag att integrations ska inte målsättas bara mot romer eller det romska gruppet i Europa utan integrations ska man göra och det är två sidor alltså. majoriteten och generella samhället måste integreras också och ge kunskap till dem Thomas Hammarberg vi har fler gäster med i programmet idag Thomas mm. Hammarberg du finns med i en studio i Visby, mm. tidigare högkommissionär för mänskliga rättigheter vid Europarådet hur delaktiga var romerna i din verksamhet där? Inte tillräckligt, men vi försökte verkligen att eh, relatera direkt med, med romerna i de olika länderna inom Europarådet. Men alltså, huvudproblemet eh, måste man betona är att fördomarna mot romerna i Europa är så oerhört djupa. De, de accepteras inte som fullvärdiga medborgare i de länder. Och det är också illustrerat av att många faktiskt är statslösa. Många har inte ens identitetspapper. Många har inte registrerats vid födseln. De är totalt marginaliserade. Och samtidigt så kräver majoritetssamhällena en total assimilering av romerna för att de ska accepteras. Den här märkliga kombinationen av marginalisering och krapa assimilering är det som präglar romernas liv i Europa idag. Anna Hed, socialdemokratisk EU-parlamentariker, ledamot av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Hur kan detta accepteras i Europa 2013? Ja, den frågan ska man ju verkligen ställa sig därför att det är bedrövligt som det är. Vi kan ju se att främlingsfientligheten har ökat drastiskt under de år som jag har suttit i Europaparlamentet sedan 2004 så har jag ju sett en tydlig ökning av främlingsfientligheten. Nu har ju romernas situation och den syn på romer som vi pratar om har funnits hela tiden. Men det har spätts på ännu mer de senaste åren i och med den finansiella krisen också. Mm. Och det är bedrövligt att det får vara så här idag. Vi hörde ju journalisten här sist i reportaget som hävdade att, att EU faktiskt har bidragit till att förvärra situationen. Har ökat eller befäst det här med segregeringen. Vad, vad säger du om det? Jag kan ju se ett problem med flera medlemsländer som har kommit med på senaste tiden. De som du har nämnt tidigare. Där man då har ställt krav från EUs sida på rena grundläggande mänskliga rättigheter. Eh, och ja, för att de ska få bli medlemmar. Och de har skärpt till sig under kandidatperioden när de har väntat och visat på att vi diskriminerar inte så. Och så när man väl blir medlemmar då, då har man inte samma press på medlemsländerna. Vi har flera medlemsländer som diskriminerar romer, homosexuella eh, och... Fler. Vilka eh. tänker du på då? Ja, det finns. Ja, vi kan ju se Ungern till exempel och, och Slovakien, vi har Polen och så vidare. Och det är alldeles för lite. Alltså har man blivit medlem så ska man ju stå upp för de medborgerliga fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Eh. Men det jag upplever är ju att kommissionen inte med tillräcklig kraft till tillrättavisar de medlemsländer som inte står upp för det här. Och ministerrådets ledamöter, de står inte heller upp för det här för de har varit viktigt att bli medlemmar och det här är en viktig del av EU-samarbetet med mänskliga rättigheter. Och sen kan de inte läxa upp varandra därför att de är rädda och bli osams med sina partikamrater. Thomas Hammarberg, är det här bara ett spel för gallerierna då? Alla de här fina deklarationerna om mänskliga rättigheter och så? Ja, det är den frågan man ställer sig för mm. det är alldeles klart att EU har misslyckats när det gäller att skapa en situation för romerna där de har sina mänskliga rättigheter respekterade det har öst sin pengar det måste också betonas från EU-sidan man, man har haft en serie konferenser och nu har man bett varje medlemsstat att utarbeta någon sorts nationell plan både en strategi och en plan för hur man ska förbättra romernas situation tyvärr så har det här lett till väldigt lite resultat hittills. Och många av de fonder som har satsat pengar på att det ska göras någonting för, för romerna har, har inte antingen har inte medlemsländerna varit kapabla att använda pengarna alls? Mycket av pengarna har faktiskt frusit in. Och de pengar som används har ofta gått åt fel håll. Och det har också varit ett inslag av korruption i det hela. Så att tyvärr är faset hittills i alla fall när det gäller EUs arbete att man har misslyckats ordentligt när det gäller att säkerställa mänskliga rättigheter för romerna. Miranda Volus, Ranta. Eh, vad säger du hur är det att arbeta i den här internationella. Miljön. Va, va, hur kan du verka och på, trycka på andra medlemsländer i EU? Ja, bilateralt arbete är ju väldigt viktigt, men jag tycker att om vi tänker på generellt romska politiken i Europa så det är det stor brist på romernas egen deltagelse. Mm. I planering, i genomförandet, utvärdering och uppföljning av de åtgärder som EU eller andra internationella institutioner har, har um, gjort ända hittills. Det finns massor med rekommendationer och resolutioner som sagt här. Men romerna har inte varit med riktigt att, att planera och också implementera. Men varför så, är det så här då? Hur, hur blir du själv bemött till exempel? Du är ju rom. Jo, det är svårt. Att man känner väldigt ofta att man underuppskattas upp, i sin egen arbetsomgivning. På grund av, av, av att det finns faktiskt inte så många romer. Och det finns inte platser. Men att jag tycker och jag har ofta sagt att det här är en infrastrukturell rasism som det gäller. Alltså, Romerna som, som lider av djup fattigdom, polariserad fattigdom. Om du bara börjar med ett något slags projekt på någon liten by och sen börjar och slutar projektet så har ingenting hänt i omgivningen i samhället runt omkring dem. Alltså jag tycker att infrastrukturen ska ta och lokala och regionala myndigheterna ska ta sitt ansvar seriöst. De ja, det här har... är en fråga som man verkligen kan fundera på efter att eh, jag har träffat så många olika organisationer som jobbar med hälsofrågor, skolfrågor, bostäder, arbete. Var tar de nationella regeringarnas och myndigheternas ansvar vägen Anna Hed? Så det är ju här ansvaret ligger egentligen och det är väl det som också kan kännas frustrerande som ett problem när man försöker jobba med frågan på EU-nivå därför att det är ju en, nation en nationellt ansvar. Mm. EU kan hjälpa till att liksom pytsa in pengar och trycka på när, när det gäller de medborgerliga fri- och rättigheterna, mänskliga rättigheterna och rättighetsstadgan och att man ska följa det eh, och sätta press på medlemsländerna och det är ju det man vill göra med den här strategin som man antogs 2011 då, som man ska rapportera tillbaka om nu i maj. Eh, parlamentet försökte ju att få till att det skulle bli en bindande minimilag eller en bindande minimistrategi okay. Okay. så att eh, kommissionen också skulle kunna straffa de medlemsländer som inte följde upp det som man hade sagt men, i strategin. Men det här minimikrav till exempel i den här strategin, är ett, ett exempel är eh, minst sex års skolgång för romska ja. barn. Varför skulle de gå kortare tid i skolan än andra barn? Ja, precis. Den frågan kan man ju ställa sig. Alltså, här jobbar man med minimikrav. Eh, och det är väl det absolut lägsta man kan tänka sig. Men vi vill ju få det här bindande, men det vill inte rådet och kommissionen, vilket gör att nu nu är, det, nu är det ett fint papper igen och man kan inte ställa några krav. Hade den varit bindande så hade ju kommissionen kunnat köra hårt eh, och, och straffbelägga och, och så vidare. Men det kan man inte idag och det är ännu ett fint papper om hur man ska arbeta med romernas situation. Vi har tagit ett varje år sedan jag började i parlamentet 2004 och det känns oerhört frustrerande. Hela den här Anna. cirkusen... Ja. Eh, jag, jag ville bara fråga från Anna att, en gång i tiden nu har ju alla medlemsstater de 27 medlemsstater skapat sina egna nationella strategier enligt kommissionsrekommendation mm. som är inte pinnande som du sa mm. men en gång i tiden ungefär 4-5 år sedan så var det jättemycket diskussion i EUs parlament om europeiska strategiet och jag undrar om inte i, I slutet skulle den här europeiska strategin påbyggas och stärkas igen, och skulle sen vidare föras upp till EU-rådet. Kort Anna, jag... Ja, det, Jag har tyvärr inte mm. någon information om, om det. Jag ville ställa en fråga till Thomas Hammarberg. Jag mm. det här med delaktighet och, och alla de här organisationerna, papperna som produceras. Finns det en, en slags. Eh, fördomsfullhet inom det här arbetet också För jag, det var slående när jag var i Budapest, många av de här organisationerna, det var ju väldigt få romer som jobbade där, att det här är liksom en, en verksamhet som ser bra och fin ut men, men som mest gynnar sina egna syften och det finns en sån tendens tyvärr, mm. att man arbetar för romer men inte med romer. Och det, det fungerar helt enkelt inte. Och då eh, skyller man ofta på att romerna är så splittrade, det är egentligen inte ett folk utan flera olika folk och de kommer inte riktigt överens mm. och så vidare. Och det, det finns den typen av problem visst, men det får inte bli en ursäkt för att man inte arbetar med romerna i, när det gäller deras egna problem. Det, det är, här är ett av huvudfelen i, i hela uppläggningen från eu sida enligt min mening mm. och det andra är att man, man når inte ner till den lokala nivån för det är ofta på kommunalpolitik mm. polit, politikens område som de här frågorna ska avgöras oh. och där, där bromsas det nästan överallt och eh, de nationella regeringarna sätter inte tryck på de kommunala mm. myndigheterna att agera enligt med de riktlinjer som har beslutats mm. Vi ska lämna EU för en stund och vi beger oss nu till Kosovo och Serbien. Serbien hoppas ju på att få inleda förhandlingar om ett medlemskap i EU i sommar. Så hur det ser ut för romerna där? Vi står på en gårdsplan mellan två hus eller två skal av betong på en slätt bredvid ett stort kolkraftverk. Ett av husen är brandskadat. Här låg tidigare ett flyktingläger där människorna levde i svåra förhållanden. Efter internationella påtryckningar byggdes till slut de här två husen men utan rinnande vatten och värme. Stora familjer är i i små lägenheter och när det har blivit kallt på vintern har folk eldat för att få värme. Det är därför det har börjat brinna. Det är smutsigt, lerigt och fortfarande mycket svårt. Vad is the biggest thing is that the people, children are also suffering here. You know, you can find här bor barnen som tigger på Pristinas gator. Alla kämpar för att överleva. Det här berättar en man som är uppvuxen här i närheten. Men han vill inte att vi ska säga vad han heter. Han är en av få romer i Kosovo som har ett jobb. Och han är rädd att förlora det han har tagit hit oss för att han ville visa hur hans folk lever. Uh, in this place people stuck you know on the one place and they're not moving up you know. If someone wants to see hell then they they can they should come here to see it. Det här är ett helvete. Är man fast här så är man fast här för alltid. I husen och på gården bor över hundra personer men bara tre av dem har jobb. People are fighting you know. Hit kommer romer från hela Kosovo efter NATOs bombningar 1999. Efter att den serbiska armén drivits ut ur Kosovo utsattes många romer för hämdaktioner från albanska militära grupper. Romerna ansågs ha samarbetat med den serbiska militären. På hundratals platser brändes hela romska byar ner. Det har rapporterats om gruppvåldtäkter, avrättningar och tortyr. Hundratusen romer från Kosovo uppskattas fortfarande vara på flykt. Men här, i skuggan av det stora kolkraftverket utanför Pristina, hamnade alltså några. Vi åker vidare med bilen in i Pristina, Kosovos huvudstad. Här trängs hjälporganisationer och delegationer från Internationella valutafonden, Världsbanken, OSD, FN och EU- vi ska träffa den som är högst ansvarig för integreringen av romer i det land som av människorättsorganisationer beskrivs som den värsta platsen för romer i Europa. God morgon. Det är inrikesminister Peyrambejepe. Vi är poor country in the beginning with limited resources. Vi har inga problem med diskriminering. Det är ett problem med fattigdom. Han säger att Kosovo har en av världens bästa lagstiftningar för minoriteter. En lagstiftning som man har tagit fram med hjälp av EU. Men som man har haft stora problem med att förverkliga. But I don't see any European countries which they did miracles for those vulnerable groups. I don't know how is situation in Sweden, but I know in many European countries they still with big problems all of those minorities. Jag vet inte något europeiskt land som har gjort undervärk för de här grupperna, säger han, och fortsätter med att säga att det inte är farligt för romer i Kosovo idag. Oavsett om det finns fog för rädslan eller inte så träffar vi många romer som är rädda. Rädda för att lämna sitt hem eller sitt kvarter. Siffrorna talar ett tydligt språk och bara 40 000 romer lever i Kosovo idag. 100 000 någon annanstans. En stor del av dem bor i Serbien. Vi åker till Novi Sad, åtta mil från huvudstaden Belgrad i norra delen av Serbien. Fortfarande 14 år efter kriget om Kosovo och NATOs bombningar av Serbien lever de flesta av romerna som flydde från den förra serbiska provinsen i kåkstäder. En sådan plats är Velikirit, det stora träsket. Nu har vi gått in i det här området. Det är 200 hus här i området. Hus som är mer eller mindre ruckel. En del inte färdigbyggda andra på väg att rasa ihop. Det här är en gammal soptipp. Det ser fortfarande ut som det. Och överallt så luktar det bränd plast. Det är folk som eldar sopor för att utvinna saker som de kan sälja ur. Eller som folk som försöker värma sina hem med sopor också. Vi går in på det lilla kaféet som ligger vid ingången i Kåkstaden- ett 20 kvadratmeter stort rum med kala betongväggar, några få bord och en kyl med Coca-Cola. En man, en serbisk grom i 60-årsåldern, driver det lilla kaféet ihop med sin fru. Paret har lyckats skaffa ett boende i ett annat kvarter, där gatorna är asfalterade och husen en smula mer robusta. Jag har en kvart. Jag har och kvart. Vi i en kvart. Vi är lyckligt lottade, säger Lemsia Plats, Min man har slitit ett helt liv för att vi ska kunna bo någon annanstans. Här hänger framtidshoppet på det faktum att man på något sätt lyckas lämna den nedlagda sopdeponin. På kaféet träffar vi Fadil som har hört att vi vill prata med folk som sökt asyl i Västeuropa. Han handlar inte något. Han har som de flesta andra i Kokstaden inget jobb. Caféförståndare han bjuder på te. Förutom att försöka överleva från dag till dag genom att samla välpapp, tomburkar och annat skräp, funderar han ständigt på hur han ska kunna lämna den här platsen. Det gör de flesta som bor här. Vi lever som råttor, säger han. Kåkstaden är så nära botten man kan komma. Och så tar han med oss till sitt hem. Det här är fullt med råttor under kartongerna. Sen går de in i husen. Så, vi måste vara hans hus är byggt på flera lager av gamla sopor och bland lera och en tjock rök av brinnande bildäck leker hans barn. Så det så vi blev 29 år Kosovo om. Pekar mot ett fallfärdigt hus med fönster utan rutor och säger att det är familjens hem. Han säger att det kliar på barnens kroppar av alla giftiga sopor de bor bland. Här bor Becky med sin fru och sina sju barn. Han säger att familjen snart ska försöka ta sig till Tyskland och söka asyl. För andra gången. Den första gången misslyckades. Hans själ ansågs inte godtagbara. Fadil, som står på vid, är upprörd när han berättar om hur hans barn lever. Vi får tvätta dem utomhus året om. På nätterna gör vi vad vi kan för att hålla råttorna borta från barnen. Om sommaren är här miljoner flugor och insekter. Fadiljs fru har tvättat och hängt upp kläderna på en lina över lervällingen. Hon plockar fram en stor balja med vatten för att tvätta barnen. En av pojkarna har blivit hemskickad från skolan för att han är för smutsig. Ända sedan Serbien fick visumfrihet till EU så har tusentals asylsökande från platser som den här sökt sig till bland annat Sverige. För att minska flyktingströmmen från Västra Balkan har en rad EU-länder, bland annat Sverige, hotat med att återinföra visumkravet. Det väckte till en början stor oro i Serbien, och romerna fick snabbt skulden. Men nu har politikerna insett att det är en lång och komplicerad process att dra tillbaka visumfriheten. Draguljo ansvarig för mänskliga rättigheter och minoriteter i Serbiens regering, säger att det här kommer ta lång tid att lösa mi da lösa problem romskih naselja u roku od dvadeset četiri sata ne možemo srpska vlada ima na umu činjenicu da u narednih nekoliko godina može da možda ne u potpunosti ali delimično razreši ove probleme koji dovode do te neprijatne situacije Drago är själv rom och tillhör den lilla välutbildade grupp romer som stannade kvar i Serbien efter krigen. Och han säger som många andra att det enda som verkligen kan stoppa strömmen av romska flyktingar till Västeuropa är att livsvillkoren verkligen blir bättre och att människor integreras i sina hemländer. Men det kommer att ta tid. Serbiens ekonomi är körd i botten och korruptionen fortfarande utbredd. Samtidigt uttrycker han något som människorättsorganisationer varit oroliga för. Att den fria rörligheten för romer är hotad om de länder som nu riskerar att förlora sin nyvunna frihet att resa var som helst i Europa nu skärper kontrollen av just romer som vill resa. På frågan hur Serbien kommer att agera nu svarar han att man ska försöka stoppa strömmen av asylsökande vid gränsen romma, da, da idu inostranstvo. Da, da. Kako? To, po, poštriće se mere. Poštriće se mere za odlazak u inostranstvo. Postoje radne grupe e, prije ministarstvu policije koje, koje rade na proveri podataka da li se zaista radi o ljudima koji e, do te mere su u lošem stanju da moraju da beže pa makar i pod Polisen kommer att undersöka om de som försöker ta sig ut verkligen har det så svårt att de måste ta sig någon annanstans, säger Atskovic. Romska organisationer varnar för att det håller på att skapas apartheidliknande förhållanden i Europa för romer med ökade passkontroller, etnisk profilering och begränsning för fri rörlighet och resor. Redan nu finns möjlighet för gränspolisen att stoppa människor som inte har tillräckligt mycket pengar på fickan att lämna landet och många romer säger att det allt oftare råkar ut för det. Längs ett gammalt nedlagt järnvägsspår i Belgrad ligger ännu en av alla dessa kåkstäder. Här bor Sursa. Hon har just kommit hem till sin vän Sonita med en böngryta som de ska äta tillsammans. Så. Två gånger har hon blivit stoppad vid gränsen för att hon inte har kunnat visa upp tillräckligt med pengar. Suchra har en syster i Sverige och en i Tyskland och de har båda mycket bättre liv än vad hon har, säger hon. Mm. Och Suchra har fått pröva det livet. Hon hade tillfälligt arbetstillstånd i Tyskland men blev tvungen att åka tillbaka till Serbien när hennes tommors som är kvar här blev sjuk. Nu är hon tillbaka i en av Belgrads fattigaste kåkstäder och lever på socialt stöd i form av ett mål mat om dagen och lite bröd. Det är det enda hon kan få eftersom hon varit borta så länge från Serbien. Men hon har bestämt att hon ska försöka ta sig till någon av sina systrar igen. Vi träffar fler och fler som säger att de ska försöka igen. Faktum är att en stor del av de som skickas tillbaka försöker igen någon annanstans. Med flyktingströmmarna härifrån så har europeiska myndigheters intresse för situationen för Balkans romer ökat. Kritiska röster säger att det inte handlar om genuint intresse utan bara ett cyniskt spel. Men visst är det så att för någon ska vilja stanna måste det kännas som att man har något att förlora på att resa. Och det har inte Beckim i velikerit. Han planerar sin och familjens nya försök att få asyl i Tyskland. Han tänker inte komma tillbaka till kokstaden igen. Oavsett om han får stanna eller inte. Samtidigt som hans tvååriga dotter tittar fram i dörröppningen till deras fallfärdiga hus, säger han. Hit ska jag inte igen. Då tar jag hellre livet av både mig och mina barn. Reportrar i Kosovo, Serbien, Maria Ridderstedt och Milan Djeljevic. Anna Hed, socialdemokratisk EU-parlamentariker. Vi hör om apartheidliknande förhållanden, cyniskt spel. Har ett framtida EU-medlemskap någon betydelse för romerna i Serbien? Man, man vill ju tro det, man hoppas ju på det och, och det, är ju, det är ju en av de, de viktigaste stommen i EU-samarbetet. Alltså mänskliga rättigheter och att ingen ska behöva ha det sämre än någon annan. Men, men då är det viktigt att man bygger på det nu, innan Serbien blir medlemmar och att de, att de får den hjälp de behöver innan de går in i medlemskapet och att Serbien också och de kandidatländer som står på tur också, visar upp att de kan leva upp till, till de medlemmarna. Vad kan vi förvänta oss där då, i konkret handling? Vi såg de tidigare exemplen, Ungern, Slovakien. Oh. Jag vet faktiskt inte. Det viktiga är ju som har sagts här tidigare idag att, att det inte blir sådana här fina organisationer som bor i, i hus med hissmusik och, utan att pengarna går direkt till romerna och att man verkligen jobbar med romerna så att de får också vara med och ta beslut om hur de vill vara med och integreras och på vilket sätt och Att man kan få hjälp med mikrofinans och utbildning och sjukvård och bostad och allt det här så att romerna verkligen själva får vara med. Miranda, så... Våra vi, här hörde vi inrikesministern i Kosovo som pratar om fattigdom. Vi har inga problem med diskriminering. Va, vad säger det? Det är lite svårt att säga någonting om, det. någonting om till det där. För att romerna och andra minoriteter som fick rymma inom inbördeskriget från Kosovo. Romerna var 250 000 som rymde för folkmord och etnisk gränsning där. Och när förhandlingarna avgick om Kosovos självständighet så togs inte i de här förhandlingarna med alls Kosovo-minoriteter. Och det är sant att romerna, och, romerna har hamnat mitten av albaniska och, och serbiska hatgräl. Och, och de, de har inga rättigheter. De är faktiskt rätta där. Och de lever i djurliknande situation. Mm. Någon har sagt av de här romska ledarna där att, att även djur... Och även hundar i Europa har bättre rättigheter och lagstiftning som skyddar dem än romer. Thomas Hammarberg, om man inte ens kan erkänna att det finns en diskriminering, hur ska man då komma vidare? Ja, det går inte. Man måste erkänna diskrimineringen och rötterna i detta, de enormt djupa fördomarna hatpropagandan och hatbrotten emot, mot romerna. Det är själva basen. De sociala förhållandena är ett resultat av det i huvudsak. Och där har vi också ett ansvar. Vi, vi deltog i kriget när det gällde Kosovo. Mm. Och ett krig som ledde till att romerna skilde var tvungna att fly på det här viset och många av dem är kvar i Serbien så det är klart att om nu Serbien ska komma in i EU så är det ett enormt ansvar för oss utanför Europa att se till att de är beredda att göra det och det är de inte då. Hur ska vi ta det ansvaret Anna Hedda. Alltså det finns ju ett stort ansvar även på EU, precis som Miranda sa innan, att det är inte bara på romerna utan det är också på medborgarna. och Vi måste prata om romernas situation i skolan. De flesta känner det in till förintelsen och, och så vidare. Men vi har inte pratat om romernas historia och det är jätteviktigt att, att vi gör det och att vi tydliggör om romernas situation. Och att vi också tillsammans ser till att vi motarbetar allt som rör rasism och främlingsfientlighet. För nu är vi riktigt illa ute i EU. Och här behövs, behöver vi resa oss upp och kämpa emot. Thomas Hammarberg, det här med, med kunskap, det finns ju. Man tycker att det borde finnas så mycket information som helst. Du har själv varit med och skrivit en stor rapport om diskrimineringen av romer och det finns policydokument och det finns strategier och det finns allt möjligt. Vad är det som saknas? Ja, det är verkligen en bra fråga. Mm. En sak som saknas det är att ledande opinionsbilder och inte minst politikerna verkligen ställer mm. sig upp och talar så att säga klartext här och tyvärr har vi då många exempel inte minst i vissa europeiska länder där det är många romer hur politikerna och valrörelser har vädjat till antisiganistiska stämningar istället mm. ja, för att försvara romernas ställning och det har varit fullständigt förödande för det har gett någon sorts klartecken till extremisterna att det är okej okay att vi går emot romerna och så har mm. hatpropagandan och hatbrotten kommit. Vi pratar gärna om dem där borta och extremisterna men hur duktiga är vi själva, Miranda Wolloranta? Jo, jag tycker att fortfarande här i, även i Finland och, och också i Sverige så fattas det in i våra undervisningsmål och läroplaner i lärarutbildningen och undervisningsmaterial. En objektiv information om romer. Och om man, om man ska ändra framtiden så behöver man börja med barnen. Mm. Och för att, att, att arbeta bort de här fördomar och redslan som man har. Så att, att barnen upp. Bildas och uppväxas med den tanken att romer är jämställda medborgare, våra grannar, våra vänner. De tillhör hit De kommer inte att försvinna från Europa. Mm. Anna Hedén, en annan sak som inte saknas apropå att information inte egentligen saknas det är ju pengar, många av dem som jag pratade med påpekar ju hur mycket pengar som finns tillgängliga för att driva olika projekt eller arbeten för romers eh, inkludering och så vidare, EU-kommissionen har till och med uppmanat länderna att sök pengar, det finns, mm. men de gör inte det, varför Nej. då? Alltså, Dels är det ju väldigt byråkratiskt by och svårt och jag tror att man måste, alltså kommissionen måste lägga ner mer kraft på att, att visa fram på vad, vad man kan göra och vad man kan använda de här pengarna till för vi, har ju, vi kan ju använda oss av socialfonden, utvecklingsfonden jordbruksfonden landsbygdsfonden alltså det finns jättemycket pengar man kan använda för att hjälpa igång romerna direkt, alltså med mikrofinanslån och andra saker. Men, men då krävs det också kunskap om, mm. om hur man hittar i den här alltså ska inte säga, men i den här bidragsdjungen att ansöka om de här pengarna mm. och att man måste ha hjälp och starta upp. Och då måste romerna vara delaktiga själva. Mm. Det verkar också finnas en ovilja att söka pengar. Ja, ja faktiskt så. att Just nu i dagens läge, 2013. Strukturella fondernas nationella handlingsplaner håller på att byggas på, på medlemsstater. Och detta betyder att medlemsstater ska lista ut nu hur mycket de behöver pengar och stöd och i vilka saker från EU-strukturella fonder inom den här sju, nästa, nästkommande sju års tid. Men, men att, såvitt jag vet så är det bara några få av två. Mm. 2020 länderna som har lagt någon intresse om att de ska behöva pengar för romernas inklusion och integrering? Ja, det vi lär få. Många anledningar att återkomma till den här frågan. Men för idag så är konflikt slut. Så jag får tacka er här. Anna Hed, socialdemokratisk EU-parlamentariker. Ledamot av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Från en studio i Helsingfors hörde vi Miranda Wohlus-Ranta. Expert på internationella romska frågor på finska UD. Och Thomas Hammarberg, tidigare högkommissionär för mänskliga rättigheter vid Europarådet. Med det är Konflikt slut för idag, men besök gärna vår hemsida. Där finns mycket mer att läsa om dagens ämne. Och det finns också bilder från de platser vi besökte i Slovakien och Serbien. Konflikts hemsida hittar ni under Sverigesradio.se. Har ni synpunkter eller tips, skriv gärna några rader till konflikt. Snabla, Producent för dagens sändning var Christian Åström, tekniker Christer Schnell och jag heter Daniela Markvart.